Kapitola 18. Krišnova mystická moc, část druhá Duryodana byl nešťastný. Býma právě zabil přes 30 jeho bratrů. Vzpomněl si na Vydorova varování. Proč jich nedbal? Býma jistě není lidského původu a totéž platí i o Arčonovi. Oba vybíjeli jeho jednotky. Jako Indra a Mahadeva a Sury. Nedaleko sát, jak i sám, pobíjel trigardskou armádu. Zdá se, že všem pánovským bojovníkům pomáhá božská síla. Možná je Krišna opravdu nejvyšší osoba. Dana si vzpomněl na ujištění Dánavů. I kdyby mu tyto nadlidské bytosti pomáhali, proti nepříteli s Bohem na svojí straně to není nic platné. Na vzdory zdrcující přesile, Pándov jeho oddíly neustále ničí. V jeho armádě jsou nejlepší bojovníci tří světů, ale proti pándovcům se nedokáží prosadit. Ani on, jak se zdá, nic nezmůže, i když je oděn v Indrově neproniknutelném brnění. Princ pohlédl na oblohu. Slunce nebylo daleko od západního obzoru. Snad ještě není vše ztraceno. Arjuna se musí stále ještě dostat přes drónu a jeho syna. Kdyby je potpořili další neporazitelní kurouští bojovníci, mohli by Arjunů v plán překazit. Duryodhana pobídl svého a je, a jede rychle k drónovi. Je třeba ještě jednoho, posledního strategického úsilí. On a učitel mohou postavit všechny vznešené bojovníky, nacházející se poblíž do pevné řady, aby je chránili. Určitě ani Arjuna by neměl dostatek času probojovat se přes drónu, Karnu, Kripu a Shvatamu, šalju a dvanáct dalších bojovníků stojících bok po boku. Zatímco se Duryodhana nahnal k dronovi. Sátjaky bojoval s mocným kurovským bojovníkem Bůryšrovou. Při vzájemném střetu měli oba muži na paměti staré nepřátelství mezi jejich otci. Sátjakyho otec syny jednou porazil Somaratu, Bůryšrovova otce, v boji během svajem veri. Syny v přítomnosti mnoha králů vláčel a kopal. Poté Soumadata uspokojil Šivu a dostal požehnání, že jeho syn udělá totéž synyho synovi. Teď se jejich synové střetli poprvé v bitvě. Stříleli po sobě tisíce šípů, ale ani jeden nedokázal nad druhým získat převahu. Bojovníci vrhali vší silou o štěpy a kopí, ale byli svědky toho, jak je soupeř neomělně sráží dobře mířenými šípy. Řvali jako bíci a bojovali muž proti muži. Jejich koně a vozatajové byly mrtví a kočáry v troskách. Oba neohrožení bojovníci se skočili za svých rozbitých kočárů. Z pochev zdobených drahokami vytasili meče modravé jako obloha a se štíty z bíčí kůže vykládanými zlatými a stříbrnými rytinami v rukou pomalu kroužily kolem sebe. Když se k sobě přiblížili, podnikali různé obratné pohyby, opisovali kruhy a rychle uhýbali do stran. Vyskakovali do vzduchu, mávali svými velkými meči a zasahovali se vší silou. Říčení jejich mečů se rozléhalo bojištěm. Při srážce zbraní nebo jejich dopadu na brnění nepřítele, vyletovaly jiskry. Oba bojovníci se na sebe vrhali a kryli údery s rychlostí a uměním, které budili úžas přihlížejících. Ti oběma mužům provlávali slávu a povzbuzovali je. Náhle se při jediném mocném úderu oba meče roztříštěly. Muži je odhodili a pustili se do zápasu. Byli se, svírali jeden druhého a smručením a výkřiky se váleli po zemi. Používali všechny druhy zápasnického umění a oba byli odhodláni soupeře zabít. jaký začal postupně umdlévat. Dostatek se k Ardžunovi vyžadovalo nadlidské úsilí a to se nyní začalo projevovat. Bůh viděl svoji příležitost. uchopil protivníka za vlasy a táhl ho přes pole. Přitom ho znovu a znovu kopal a byl. Nedaleko si Krišna všiml, k čemu se schyluje a řekl. Pospěš a zachraň svého žáka, který se unavil v boji za tvoje blaho. Pohleď na nebezpečí, kterému hrozí. Arjuna se podíval na sátěky. Bůryšrava zvedl orhozený meč a zdvihal ho, aby nepříteli utěl hlavu. Arjuna při pohledu na nebezpečí, ve kterém se sátěky ocitl, okamžitě přiložil kluku šíp s ostřím jako přitva. Vystřelil ho plnou silou a usekl Bůryšravovi paži právě když se chystal seknout. Paže, stále svírající meč, Spadla na zem jako pětihlavý had, padající z nebes. Bůry je jemuž z ramene prýštěla krev, se rozněvaně a překvapeně rozhlédl kolem. Kdo mohl porušit pravidla boje, tak do očí bíjícím způsobem. Napadnout nepřítele bez varování bylo nepředstavitelné. Bůry Šrová si všiml Arjuni, stojící poblíž a uvědomil si, že to byl on. V ohromení zahrnul pánova syna spílání. Běda, o synu Kuntí, jak ses mohl dopustit tak krutého a bestitného činu? Nebojoval si se mnou, ale přesto si mi bez varování usekl paži. To ses naučil od dróny, krypy nebo snad od Indry? Myslím, že ne, protože žádná z těchto osobností by takový čin nemohla nikdy schválit. Tento podlý skutek si také nemohl vykonat z vlastního přesvědčení, neboť pocházíš ze vznešeného rodu. Spíše se domnívám, že k tomu došlo z podnětu nečestného Krišny. V Ryšňovci jsou rod nízkých a podlých lidí s hanebným chováním. Proč se s nimi zpřátelil Arjuna? Pohleď na výsledek. Arjuna se přiblížil k půry šrovovi a vykřikl. Je zřejmé, ó hrdino, že s rozpadem těla trpí i intelekt, protože jsi nás zahrnul tolika bezpředmětnými výčitkami. Víš dobře, že znám dokonale pravidla boje i význam všech mravních zásad. Jak by se mohl dopustit hříšného činu? K šatriové bojují proti svým nepřátelům s podporou vlastních mužů. Proč bych tedy neměl chránit sát jakýho, který bojuje na mojí straně a riskuje svůj život? Mojí prvořadou povinností je poskytnout mu ochranu. Kdybych to jen stál a nezúčastněně přihlížel, jak ho zabíjíš, dopustil bych se hříchu. Bůh šrava padl na kolena. Držel se za zranění a beze slova Arčonu naslouchal. Byl jsi připraven jaký ho zabít, když byl neozbrojen, unaven a ležel na zemi. Když jsem to viděl, rychleji jsem se postaral o jeho záchranu. Tak jako nebyl jaký připraven na tvůj útok, nebyl jsi ty připraven na můj. Neměl bys tedy spílat mě, ale spíš sobě za to, že ses nedokázal na bojišti obránit před útokem. Řekni mi, o hrdinomocných paží, jak by ses za takových okolností zachoval k vlastnímu potřízenému ty? Bůry šravá, jemuž rychle ubývalo krve neodpověděl. Rozhodnut zemřít v mystické meditaci, použil svou levou ruku, aby rozestřil lůžko ze šípů. S obtížemi sebral šípy a položil je k sobě, aby tvořil tak provizorní sedadlo. Když seděl na šípech s očima upřenýma na slunce, všichni ostatní bojovníci na bojišti s úcty přerušili boj. Kurovci pak začali Kryšnu s Arjunou osočovat. Arjuna nedokázal jejich urážky snášet a hlasitě jim odpověděl: Můj slavnostní slib zní, že nikdo na mojí straně nebude zabit, dokud jsem schopen ho ochránit. Bez pochyby není správné, abyste mě vy nebo Bůdyšrava odsuzovali za záchranu neozbrojeného muže před ozbrojeným protivníkem. Kdo by však neodsoudil zabití neozbrojeného Abimanula zbaveného kočáru skupinou pozuby ozbrojených bojovníků na kočárech o vznešení hrdinové? Bůhrišravá zachoval mčení. Již se nehněval. Byli s Aržunou dávní přátelé a když slyšel slova pánova syna, pronesená bez zášti, uvědomil si vlastní chybu. Pochopil, že nadešel jeho osudem předurčený konec, zavřel oči a upřel mysl na Višnu. Chystal se tak splnit posvátný slib Praža v podobě meditace až do smrti. Arjuna opět promluvil k padlému hrdinovi. O vznešený, láska, kterou k tobě cítím, se vyrovná té, kterou cítím k vlastním bratrům. S mým a Krišnovým svolením se nyní odeber na nebesa. Krišna dodal. Byl si odán oběti a usívání nejvyššího pána. Proto odejdi do mého zářícího království, po němž touží dokonce i Brahma. Přijmi duchovní podobu, jakou mám já, a usedni na hřbet Garudy, který tě odnese do toho věčného síla. Během Krišnově řeči se sáteky probral z dlob a vstal. Jakmile uviděl svého nepřítele sedět poblíž. Uchopil svůj orozený meč a vrhl se na něj. Všichni přítomní sice vykřikli, aby ho zastavili, ale on všichni silou mával mečem a usekl búrišravovi hlavu. Všichni ohromením ztratili řeč. Sát jakýho za zabití Bůryšravy, kterého již přemohl Arjuna, nikdo nechválil. Někteří kurovští vojáci mezi sebou rozmlouvali. Sát, jaký byl jen nástroj, neboť konec tohoto hrdiny nepochybně určil osud. Sám stvořitel sátek jeho ho aby hůry Šrevu zabil, a my bychom neměli propadat hněvu, který je vždy příčinou lidského zárnutku. Ostatní z kudovců, jako Duryodana a Karna, Sát, jaký ho za jeho čin kárali. Ten se otočil stále se skrvaveným mečem v ruce a vykřikl směrem k ním. Vy hříšníci, dokážete od snosti jen mluvit? Neboť vaše činy cnostné nikdy nejsou. Kde byla vaše spravedlnost, když byl zabit Abimamil? Již dávno jsem slíbil, že zabijí každého, kdo mě v bitvě srazí k zemi a kopne. To, že Bůryšravu zabijí, mi bylo vždy souzeno. Ruka o hýbe všemi lidmi. V čem spočívá moje chyba? V dávných dobách řekl mudr z balmíky. Člověk by měl v bitvě vždy jednat takovými způsoby, aby přivodil nepříteli bolest. Bylo ticho. Nikdo na žádné straně nepovažoval sátek jeho čin za vznešený, ale všichni v duchu chválili půry šrou, neboť se odebral do nejvyšších a nejposvátnějších končin Hleděli na jeho hlavu ležící na zemi, která byla se svými kučeravými, namodralými vlasy a očima červenýma, jako mývají holuby, krásná i po smrti. Po chvíli uctivého ticha, bojovníci obou stran zaduli na lastury a bitva se opět rozhořela v plné síle. Arjuna uchopil Gándivu a řekl Krišnovi. Pobíjni koně, o Mádhavo. Slunce se rychle blíží k západním kopcům. Bláce Sindu dobře chrání nejpřednější kurovští bojovníci. Můj úkol nebude snadný. O bojovníku mocných paží. Řiď koně tak, aby můj útok nebyl překažen. v kočár vyrazil k Jajdratovi. Jehož prapor se tyčil přímo za hustým šikem kurovských bojáků. Náhle na něho zaútočili Duryodhana, Karna, Šalia a Švatáma, Kripa a Vryšasena s podporou desítek tisíc bojovníků na kočárech, jezdců a slonů. Všichni bojovníci napadli Arjunu jako rozbouřené moře narážející na pobřeží. Svými šípys ostříme jako břitva. Arjuna okamžitě utěl údy bojovníků kolem sebe. Jak se slunce barvilo do ruda, neúnavně kosil kurovské vojáky. Přestože byli pobíjeni, pozbuzoval je pohled na slunce, které již téměř dosáhlo obzoru. Pádou syn svůj slib určitě nesplnil. Kripa a Ašvatáma na Arjunu zaútočili s obou stran odhodlání zadředho. Čtili na něho i Kryšnu nesčetné šípy, a zároveň ho zepředu skarnou napadl do ve svém neproniknutelném brnění. Za ním zařval výzvu šalia a okamžitě Arjunu zasypal stovkami šípů. Aržuna se pohyboval o rychlostí, rotoval na plošině svého kočáru a vypouštěl šípy na každého z útočníků. Všichni byli buď probodnuti, nebo jim Arjunavi šípy roztříštili luky. Býma se opět pustil do boje s Karnou a zároveň pobíjel vojáky, kteří ho podporovali. Sátjaky si vybral šaliu a vrša a zabíjal tisíce jejich vojáků. Arjuna pomalu zatlačil kurovce před sebou. Tváří v tvář nekonečnému proudu planoucích šípů se ho marně snažili zadržet. Až Vatáma i Kripa projevili mistrovské umění, ale Arjuna odrazil všechny jejich zbraně svými mocnými šípy a probodl útočníky ohnivými střelami vypouštěnými z gánými vší silou. Obloha vypadala jakoby ji osvětloval neustálý déšť meteoritů. Arjuna ve svém hněvu připomínal věčného šivu, ničícího asury svým božským lukem Anjagara. Proti Arjunovi vyjeli četní vlácové a bojovníci z luky, oštěpy, keji a meči. Hnali se vstříc pádovu synovi a po několika okamžicích Padali pod jeho neodolatelnými šípy. Neustálé drnčení Gándivy připomínalo hřmění v mracích, které se objevují na konci věku. Bojovníky posílal do království smrti po deseti tisících. Kurovci začali panikařit a uprostřed zmatku a masakru volali jeden na druhého. Všude ležely hromady pokroucených a krví zbrocených těl. Výkřiky umírajících se mísily s řevem a bojovým pokřikem dosud živých bojovníků. Ať pohlédli kamkoliv, viděli v prapor pronikající jejich řadami. Jeho šípy podobné hadům padaly z oblohy jako se sílaný indrou. Dokonce ani drona. Skládající do útoku proti Arjunovi veškeré síly, ho nedokázal zastavit. Zavolal na svoje vojáky, kteří se již obracili na útěk a snažil se je znovu schromáždit k boji. Do západu slunce zbývala jen necelá půl hodina. Dróna nařídil svému synovi, Kripovi, Karnovi, Šaljovi, Duryodanovi a mnoha dalším maharatům aby se Arjunovi, který měl Džojadratu již na dohled, postavili. Všichni začali na Pádova syna vrhat zbraně a Džajadratu před ním kryli. Arjuna, přestože tak blízko ke svému nepříteli, začal ztrázet naději. Do západu slunce zbývaly jen minuty a Džajadrata se mu ztrácel za hustým přívalem šípů, šipek a oštěpů vypuštěných kurovskými hrdiny. Krišna viděl, že jeho přítel je v tísni. Zvedl pravou ruku a na konci jeho nataženého prstu se okamžitě objevila sudaršana čakra. Vypustil ji a zakryli ji slunce jako při zatmění. Bojiště okamžitě zahalila tma. Kurovci si mysleli, že slunce zapadlo a propukli v jáso. Jajadrata stále žije. Nyní Arjuna vstoupí do ohně. O tom, že je po válce, není pochyb. Zmatený Arjuna se rozhlédl, ale Krišna ho ujistil. O, Pártu, ještě je čas. Pohleď k jihu, kde stojí Džajadrata. Kurovci spustili zbraně a vládce Sindu není chráněn. Za okamžik ho spatříš. Přilož na gándívu šíp obdařený brahmovou silou a setnímu hlavu. Arjuna okamžitě učinil, co mu bylo řečeno. Když zvedl luk se zářícím zlatým šípem, Krišna řekl. Tento vládce, když si získal od svého otce požehnání. Starý král Sindu Vridakšatra mu požehnal že ten, kdo způsobí pád jeho hlavy na zem, sám zemře, jelikož se mu hlava rozkočí na sto kusů. Vím, že v teď sedí v hluboké meditaci, několik kilometrů odtud u jezera Samanta Pančaka. Proto obdař svůj šíp takovou silu, aby Žajedratovu hlavu odnesl do klína jeho otce. Když to Krišna dořekl, odvolal svoji čakru. Náhle se opět rozjasnil a slunce bylo zřetelně vidět těsně nad západním obzorem. Arjuna okamžitě vystřelil. Šíp letěl jako kometa přímo na Jajadratu, který nebojácně stál ve svém kočáře, zaskočen náhlým znovu objevením slunce. Šíp mu utěl hlavu a vynesl ji vysoko na oblohu, z dohledu všech bojovníků. Urazil velkou vzdálenost a posadil hlavu do Vrydakšatrova klína. Překvapený vládce rychle vstal. V okamžiku, kdy synova hlava spadla na zem, jeho vlastní se roztříštila na sto kusů a padl mrtvý k zemi. Kurovci propukli v nářek. Uvědomili si, že tma byla Krišnovou iluzí. Durjoda napadl v kočáře na kolena, upustil zbraně a z očí mu tekly horké slzy. Všichni jeho bojovníci v ohromení pomalu opouštěli bojiště. Krišna byl z přítelova úspěchu bez sebe radostí a Arjunu objel. šťastně si zabil Jaya i jeho ničemného otce, odhodlaného nepřítele Bohu. Domnívám se, že by to nedokázal ani sám Kartikeya. Zabil si celou vojáku. vojáků. Tvoje chrabrost se podobá rudrově. Dnes si durjodana a jeho stoupenci jistě uvědomují, že se blíží jejich konec. Arjuna, který se stále potil vlivem svého abrovského úsilí, se usmál. Toto vše bylo dosaženo jen díky tvoji přízni. O, Krišno, není divo, že ten, koho podporuješ, zvítězí. Judiš teda určitě získá království zpět. Moji bratři a já jsme ti navěky k službám. Krišna znovu Arjunu objal a potom řídil jeho kočár směrem k táboru. Cestou zpět si prohlíželi velké množství bojovníků, ležících po celém poli. V země se zdála být plná mužů, koní, slonů a kočárů. Z vyšli vyšly tisíce služebníků a lékařů, aby ošetřili zraněné, kteří tam leželi, sténali a s tělím trčeli šípy a oštěpy. Po zemi byly rozházené tisíce zářivých šípů, spolu s rozbitými kyjí, meči a brněním Mezi úlomky rozstříštěných kočárů se třpitily lesklé zlaté ozdoby. Když se setměl, země zářila jako podzimní obloha, posetá bezpočtem hvězd. Kriš hlasitě zatroubil na lastru a potěšil tak srdce pádovských bojovníků. Arjuna přišel k se sepěl ruce a s radostí v srdci ho uctil. Judištěra sestoupil z kočáru a se sazami v očích Arjunu objel. Krišna také sestoupil z kočáru a dotkal se uctivě Judištěrových nohou. Pándovský král ho objel a řekl. O Govindo, dnes jsme zvítězili jen tvojí milostí. Naši nepřátelé se topí v moři zármutku.“ pro ty jimž přeješ, je vše jisté. Když u tebe člověk jednoduše vyhledá útočiště, má zaručeno veškeré štěstí. Ti, kdo si tě přejí potěšit, nejsou nikdy postiženi hříchem ani prohrou. Judištěra třesoucí se transcendálním štěstím, Krišnu ještě chvíli belebil. Když skončil, Krišno odpověděl. Níčemný Jayadrata byl spálen ohněm tvého hněbu. Duryodanova početná a pyšná vojska jsou postupně ničena o potomku Báraty. Hříšný Duryodana tě urazil a rozněval, a tak nyní čelí se svými stoupenci skáze. Ti, kdo se rozhodli stát se tvými nepřáteli, jsou již poraženi, přestože vůči žádné živé bytosti nechováš zášť. Arjunovi přišli Bhima a Sátjaky. Oba stěli pokrytými zraněními od šípů a zůstali před ním stát. Když je oba objal, se sezami v očích řekl. Díky příznivému osudu vás oba opět vidí. Vyvázli jste z Kurovského oceánu. V něm drona neporazitelným krokodýlem a kryta varma nezdolným žralokem. Karnu, krypu a šalju jste šťastně zahnali na útěk. Jste mi oba drazí jako vlastní život. S vaší podporou a ochranou se ničeho nebojím. Pádovci se radostně vydali do tábora, se na lastury a velebeni básníky a chvalořečníky.